Bu da nailik, qənaətlə. Buhari. yəni başqa məsələdir. O da, yani, da övrlət, yəni paltar geyəndə. Alleti n-xüsusi, yəni örtülməsi. Amma belə və an belə övrlət yəni əsas yerlərə haqqıdır. Yəni insanın zəklə nə ağındır, yəni qabağın altında seləri. Və xüsusən onu öltüsə yaxşıdır. Paltar geyinsən də. Çünki o vaxt biz ki, ə, çoxsa izar yerdir, necə dünən qeyd edilədi, izar. Hansı ki, əsqi bükürdülər özərinə belə. Ona görə bu ərəblərin də adətlərindən var idi ki, ahiliyyətlərindən, piyambar sahəsindən o cür oturanda da nəhli iliyir. Yəni, gəlir, öyrət yeni, ailəsə bir şey ötsün. Yəni, yəni, küncdə otururlar bizdən üçün beləsi. Bəsən belə ayaqlanır, ayaqlanırsa otururlar və otururlar belə, küncdə oturur, otururlar hələ. Necə? Nəhə, yəni çünki onunla o cür oturanda öyrət elə görsənə bilər, əgər izar qeyirsənəsə. Ona görə, yəni, peygamber salsın, bir şey o cür oturanda nəhri ki, bir şey olmasın öyrət elə. Əgər bir şey olmu yoxdursa öyrət elə, bax, izar qeymirsənəsə əsginin, hələ oturmağa düzgün deyil. Amma bunu onu göstərir ki, yəni, öyrət elə öyrət elə öyrəsə yaxşıdır, ayrıca, aydındır. Və təbii bunlar hamısı neyə görədir? Ehtiyat Ehbiyyatı Sonra burada Buxarə, Allah-u Tehz barədindən yəni budur. Yəni, insan budur. Övrətdir, yoxsa yox. Və bu də yəni, bu arədə də iki hədis gəlib səhil. Biri ənəsindir, biri də Cərhədin. Aydındır. Cərhədin rivayətində gəlib ki, bəs Peyyambər sarsındır ki, Buğut övrətdir, yəni bu adisi görə dizəcən övrət salıq, elə deyil. Lakin ənəsi rivayetində, ənəsin, var illan hu, onun rivayetində elə çıxır ki, buğut övrət deyil. Çünki piyambar salıqsan, otunmuşdu Əbubakır gələndə və qaldırmışdı izarın, elə deyil və dizindən yuxarı qaxmışdı, buduna və ötmədi, Ömərdir gələndə ötmədi. Aydın bunu göstərir, eğer övrət olsaydı, örtərdir. Elə deyil? Ha, yəni bunu göstərir ki, amma Buxari cəmilib bu məsələnin iki dənə hədisi. Yəni, cərhədin, ənəsin vilayətin. Deyil ki, ə, ənəsin vilayəti güclüdür. Hədisi güclüdür, yəni şəhirliyində, müəyyətlə, dəlilliyində. Vakit cərhədin isə ehtiyacın yaxşıdır. Cərhədin ehtiyacın yaxşıdır, yəni ehtiyacın dizəcən olsa örtülür, O, ehtiyacın yaxşıdır. Necə, bu xarə deyir, deyir, Cərhəd, ənəsin en hədisi güclüdür, yəni sənər cərhədindən. Olakin, Cərhədin hədisi isə ehtiyacın yaxşıdır. Ehtiyatdır. Onun görə şey yoxdur ki, kimin məsələni tutar bir az qalqsa, o dünməyə hələm övrəti görsəndir. Yəni, budu görünsə, o dünməyə övrətdir. Aynındır. Və sonra burada yəni, müəllif, Hmm, Sələk, qadının libasına keçir, qadın yani nəyəcə, libasda olar, namaz qalanda. Buna qalsın, inşallah gənə dəstənə Allah bilir.